text 10 karmebhyo parito hare priyataya vyaktim yayur kyanina stebhyo gyanavimukta bhakti parama prema kanishta stata tebhyas ta supala pankaja drisha stavyo pisaradika shresta sarasi там наша єдка криті. В шастрах сказано, що з усіх корисливих працівників Верховний Господь Гаррі надає перевагу тому, хто володіє розвиненим знанням про вищі цінності життя. З багатьох таких людей, що осягнули найвищу мудрість – діані – той, хто завдяки своєму знанню вже перебуває на рівні звільнення, може привабитися до відданого служіння. Його становище вище за становище інших. Однак той, хто вже має прему, чисту любов до Крішни, вищий за нього, але найпіднесенішими з усіх досконалих відданих є гопі, бо вони завжди і в усьому покладаються тільки на Шій Крішну, трансцендентного пастушка. Коміж усіх гопі найдорожчою для Кришни є Шиматі Радарані. Її кунда озеро так само безмежно дорога господеві Кришні, як ця найдорожча для нього гопі. То невже є хтось, хто б відмовився оселитися на берегах Радакунди і в духовному тілі, сповненому екстатичних емоцій, апракрита бхава, з любов'ю служити божественній парі Рада Радаговінді, яка щоденно проводить свою арш калія лілу вісім різновидів своїх вічних розваг. Ті, хто виконує відене служіння на берегах Радакунди, вистину найщасливіші люди в цілому Всесвіті. Нині майже всі працюють з якихось корисливих міркувань. Тих, хто працює сподіваючись мати зі свої роботи матеріальний, Зиск називають кармі або тими, хто працює заради насолоди плодами своєї праці. Всі живі істоти, які населяють цей матеріальний світ, колись скорилися чарові маї. Це описано у Вішну Пурані 6.7.61. Вішну Шакти Пара Прокта Кшетра Гя Кя пара Авіддя Карма Сангяння Трітія і істьєте. Мудреці поділяють енергії Верховного Бога-особи на три категорії: духовну енергію, мажову енергію та матеріальну енергію. Матеріальну енергію вважають за енергію третього рівня, трітія шакті. Живі істоти, що перебувають у владі матеріальної енергії, часами на житті собаки та свині тяжко трудяться тільки заради того, щоб задовольнити свої чуття. Однак деякі з кармі вже за цього життя, або як наслідок доброчесної діяльності за наступного життя, всерйоз приваблюються до різного роду житопринесень, за які йдеться у ведах. Так вони завдяки своїм заслугам та доброчесній діяльності отримують можливість піднестися на райські планети. Сказати конкретніше, ті, що виконують житопринесення у повній згоді з приписами вед, досягають місяця або іще вищих планет. У Бхагаватгіті 9.21 сказано Кшине пунні мартия Локам Вишанті. Вичерпавши наслідки своєї так званої доброчесної діяльності, вони знову повертаються на землю, яку називають мартія Лока, місце, де планує смерть. Отож, такі люди, навіть якщо в наслідку своєї доброчесної діяльності вони досягають райських планет і. Насолоджується там життям впродовж тисяч років, колись, як вичерпається запас їхньої доброчесної діяльності, будуть змушені повернутися на цю планету. Така доля всіх кармі і тих, хто діє доброчесно, і тих, хто свідомо грішить. На планеті живуть тисячі бізнесменів, політиків та подібних до них людей, кого цікавлять тільки матеріальний добробут та щастя. Заробляючи гроші, вони не гребують ніякими засобами, і їм байдуже про те, доброчесно чи недоброчесно вони чинять. Таких людей називають кармі або «зашкарублими матеріалістами. До кармі зараховують також і тих, чия діяльність не оперта на ведичне знання, їх називають вікармі. Ті ж, хто діє, спираючись на ведичне знання, виконують жертвопринесення з метою здовольнити Господа Вішну та здобути Його благословення. Зароді цьому вони підносяться на вищі планетні системи. Такі кармі вищі за вікармі, бо вони, діючи у згоді з настановами Вет, є безумовно любі Крішні. У Багавадгіді 4.11 Крішна каже, «Я є там мам прападенти Тан Статгайва Баджам Мягам, я винагороджую істоту відповідно до того, якою мірою вона віддається мені». Кришна такий милостивий, що виконує бажання не тільки своїх бакт відданих, а й кармі та гяні. І хоча кармі іноді піднімаються на вищі планетні системи, вони, доки прив'язані до діяльності задля насолоди її плодами, будуть змушені знову і знову помирати та отримувати матеріальні тіла. Той, хто діє доброчесно, у наступному житті може народитися в тілі півбога, на вищих планетних системах, або досягнути ще якогось становища, котре даватиме йому ширші можливості втішатися матеріальним щастям. На відміну від них ті, хто діє гріховно, деградують і народжуються тваринами, деревами та рослинами. Тому святі мудреці засуджують тих кармій, які нехтують вказівками вед ві там 5 5 5.5.4 сказано – но нам प्रमात्ता कुरवते विकर्मा या दिंद्रिया प्रीतेय आपृनोति न साधु मन्नेयत आत्मनो यम असम अपि क्लेशद матеріалісти, які наче ті собаки та свині працюють не шкодуючи сил тільки заради того, щоб досягнути чуттєвої насолоди, по суті є божевільними. Прагнучи одного задовольняти свої чуття, вони готові заради цього задоволення на будь-що. Матеріалістична діяльність аж ніяк не пасує розумній людині, бо внаслідок такої діяльності людина знову отримує матеріальне тіло, що з ним пов'язані нескінченні страждання. Мета людського життя вирватися із троїстих страждань, які неодмінно супроводжують матеріальне існування. На жаль, кармі, наче божевільні, женуться за грошима та тимчасовими матеріальними зручностями і заради них готові на все, наражаючи себе на ризик деградувати до нижчих видів життя. Немудрі матеріалісти будують безліч нерозсудливих планів, прагнучи зарити щастя в цьому світі. Їм ніколи застановитися над тим, що в запасі у них залишилося якихось кілька років, більшу частину з яких вони будуть змушені витратити, здобуваючи гроші на чуттєву насолоду. Аж врешті-решт смерть покладе край усій їхній діяльності. Матеріалісти і не задумуються, що покинувши це тіло, вони можуть отримати тіла нижчих тварин, рослин або дерев. Отже, кожною своєю дією вони лише віддаляють себе від мети життя. Вони мало що народжуються невігласами, вони і діють у цілковитому невігластві, гадаючи, що хмарочоси, розкішні машини, високі посади то, що є істинними здобутками для людини. Матерісти не втямки, що в наступному житті вони народяться в тілах на нижчих щеплях еволюції, і що вся їхня діяльність лише забезпечує парабаву, їхню поразку. Це остаточний присуд Шімат Багута 5-5-5. Парабава става да бовна Тому треба прагнути збагнути науку про душу Атма татву Не піднявшись до рівня Атма Татви, а тільки на ньому людина починає усвідомлювати, що вона є не тіло, а душа, вона залишатиметься в невігластві. З-поміж тисяч, а й мільйонів людей, які у невігластві марнують час на чуттєву насолоду, лише поодиноким вдається набути знання і зрозуміти, що життя має вищий смисл. Таких людей називають діані. Діані знає, що діяльність заради насолоди її плодами неодмінно прив'яже його до матеріального існування і змусить переходити з одного тіла до іншого. Шимадбагватам використано термін Шаріра Банда – рабство тілесного існування, який означає, що поки людина в тій чи іншій формі прив'язана до чуттєвої насолоди, доти її розум буде зосереджений на кармі, діяльності заради насолоди її плодами, і це змушуватиме її переселятися з одного тіла до іншого. Звідси випливає, що становище г'яні вище від становища кармі, адже г'яні принаймні не бере участі у сліпій гонитві за матеріальною насолодою. Так каже Верховний Бог Особа. Однак, доки Д'яні, який позбувся перетаманного кармі невігластва, не досягне рівня відданого служіння, він залишатиметься у невігластві, а І навіть якщо його вважають за Д'яні, того, хто володіє мудрістю, його знання лишається нечистим, бо такому Д'яні нічого не відомо про віддане служіння, через що він нехтує поклонінням безпосередньо лотосовим стопам Верховного Бога Особи. Той із г'яні, хто вдається до віданого служіння, вивищується над рівнем звичайних мудреців. Таку піднесену особистість описують як гьянаві мукта бакті парама». Про те, як Гьяні береться до відданого служіння Кришні, йдеться у Багаладгіті 7.19. Кришна каже анте прападяти по численних народженнях та смертях той, хто посідає справжнє знання, віддається мені. Усвідомлюючи мене як причину всіх причин і всього сущого, зустріти такого махатму, велику душу трапляється дуже рідко. Власне, назвати мудрим можна тільки того, хто цілковито віддався лотосовим стопам Крішни. Проте таких махатм великих душ, дуже мало. Розпочавши віддане служіння Господові у згоді з регулярними засадами, людина, якщо наслідуватиме приклад великих відданих, як оце Нарада, Санака або Санатана, досягнути рівня спонтанної любові до Бога. Така особистість стає найдорожчою для Верховного Бога особи. Становище відданих, які розвинули любов до Бога, безперечно надзвичайно піднесене. Зпоміж усіх, Таких відданих, найдорожчими для Господа, є гопі, бо вони мають на думці лише одне – як їм задовольнити Кришну. До того ж, гопі ніколи не чекають від Кришни якоїсь винагороди. Буває, Кришна змушує гопі нестерпно страждати, влаштовуючи їм розлуку з ним. Однак, попри все, гопі не на забути Кришну. Коли Кришна покинув Вріндаван і переїхав до Матхури, Гопі поринули в журбу і до кінця життя просто оплакували розлуку з Кришною. Це означає, що насправді вони в певному розумінні ніколи не розлучалися з Кришною. Думати про Кришну – це фактично те саме, що безпосередньо спілкуватися з ним. А більше – виконувати севу, тобто думати про Кришну, бувши з ним в розлуці, набагато ліпше, аніж безпосередньо служити Крішні. Отже, з усіх відданих, що розвинули в собі бездомісну, самовіддану любов до Крішни, найпіднесенішими є гопі. А серед цих піднесених гопі найвищою є Шиматі Радарані. Нікому не дано перевершити у відданому служінні Шиматі Радарані. Навіть Кришна не може зрозуміти глибини почуттів, що їх має до нього Шиматі Радарані. Тому, щоб збагнути її трансцендентні емоції, він сам став у її становище і з'явився як ши читання Магаврабу. Так Шіла Рупа Гусамі поступово підводить нас до висновку, що Шиматі Радарані найпіднесеніша споміж всіх відданих, а її кунда – озеро Ші Рада Кунда – найпіднесеніша з усіх місць на землі. Це підтверджує цитата з Лагу Бхагаватамрити у Тараканда 45, яку наведено в читанні Жиртамрити. Верховному Господу Кришні Вишну дуже дорога Шиматі Радарані, і так само дороге йому місце її купелі Радакунда. Серед усіх гопі. Вона і тільки вона найдорожча Господу. І її він кохає найбільше. Тому кожен, хто небайдужий до свідомості Кришни, повинен в кінцемому підсумку оселитися на берегах Радакунди і прийнявши у неї притулок присвятити останок життя на віддане служіння. Ось, що каже група Гусамі у 10 вірші «Упади шамрити».